Etxe hori egiteko puskat bon, egia betidanik bon, apesetxe hori bierrena zela. Bon, azken apesatioan zela edila Amar, Amar Borxbat urte etxe bon, hori utsazten gerostik, behar zen etxe hori bon, zerbaite egin etxe horetan. Zantzen ideea egiteko apartamendo batzu, bon, bizikik ari esti aldu zen eta bon, ez ginoan ikusten nola egiten altzen. Bon, beraz, memento berean egia lakarra eta gamartan hainitz hor sortu dira eta burrasuek zutela baita ezpada atxemaiten soluzioik uh, beren aurrena txikizeko. Beraz, horretarik uh, uh, bon zenako uh, bon, ez horzain uh, degi bat uh, leku horretan uh, eraiki. Diakinez eta lakarran baginuela ere horzain bat, uh, bon, e, <laughs> beti uh, debordatuaz ez dena galderekin eta zintzuen uh, leku burrasuari ezteko uh, errantzunik eman. Hara, beraz, hola hasi ginen. Yakinginuen uh, ere, memento beran, oarte garaziko aurzenegia uh, tipisei izanik uh, naizute launditu. Beraz, gu Jean-Claudekin gure proposu emena izan zen. Sinestal eku batzian aurzenegi haundi bat egin uh, gure ere moan, mentoz, tipi batzu dezberdinak proposatzea. Bon, beraz, hortan abiatu ginen, uh, bon, zaila izan da, errialkarguan eta horren pasara azten. Baina, bon, lortu ginen, kafak segitu ginen duen, emezak ere segitu ginen duen. Beraz, orta nabiatu ginen, inkestak egin duen gure erritan. Erritarrak aldeztu gintuena jakitiko diakitiko naikeri hori zenez. Uh, en, Tokiko enpresak ere, me bere galditen zuten goizian goizik berzura ideki, orta da zazpietan uh, idekitzen, eta sustut ateratzen zena re, ere zen Euskarazkoa izan berzola Hala, beraz hortan ginean, uh, memento berean, entzuten ginean, bazera, baigo rialdean, mendikoakoa elkartea. Arizena, bera ere, um, bere euskarazko hauzen uh, digi baten proiektuaren uh, mundtazen. Um, berek ez tokirik, uh, guk tokia eta proiektu bera. Eta beraz elkartu binen, eta hortik sortu da beraz uh, miliata amaseian uh, tinka elkartea. Eh? Sointan diren burrasoak, uh, mendikoako uh, diendeak, baita gure um, biherritako kontse hilariak. Eta beraz hortan asigira lanean, egun beraz konten gira eh, landak asia direla, beraz bastena forruko lehenbiziko aurzain eh, digi eskaldunak bere ateak zabalduko ditu gian eh, ortebuka eran. Mikroaurzain digiak ezan haidu amartoki izanen direla, hastelenetiko uh, estiraldirat, goizeko zazpietatik ahatzeko zazpietarat, uh, kafaren uh, PSU sistemaren uh, eskaldunak, uh, funtzionamendua hartuko duena, hori importanta eta egaitea, gurasoek pagatuko dutela beren irabazien araberako parte hartze batekin. Eta gaineateko dirustatzea eginean dute, kafeta emezakutxek eta iregune elkargoek. Familien beharzen araberako ajera bat izanen da. Egan nahi du ergesek batzen alko dela zonbaitoren hastean, edo egun hastean. Familia bako txak batuko du bere beharzen araberako tokia. Eta biztan da, hau zendikian den tokiaren arabera ere, baina ara, izaiten alko da ejera erregulak bat edo noiz behinkakoa ere, norbaitek behar bali madu zonbait batzutan bat eta beste batzutan ez ere, Hara, izaiten aldazinez, uh, ajeran muta desberdinak frantsesez ezagaten da multia uh, modu bate eginen dugu. Zon bat hauge, egunka, ameka? Amak hauge, uh, behaz ameka hauge ez ezbitzen alditugu egunero hama jaste dituztenetik eta eskolara txartu ahtio. Eta ajera beraz, osoki eskuaraz, egan nahi du aukzaindigiaren izkuntza Euskara izanen dela, langile guziak Euskaldunak izanen dira, EEP-ren B kolabela galdeginen dugu, eta espero dute eskuratuko, eta beraz, augekin egun osoan eskuaraz aiko gira, gure ahtian ere eskuaraz, eta biztan da, zakite behar den zehaztu, baina familiekin beren hizkuntzan komunikatuko dugu.